طبعا ان الله بسم الله الرحمن الرحيم باب الحفظ في <تصفيق> الصلاه هل في تكبير مسر تكبيرات انتقال وماتى سيدي نن تيرميزي كي تيرميزي او تحويله شي فاته رواني چې انتقالات باندې عام فر جمهور چې دا سننتي دا داسپښته کوه اسپن عادتونه بلي مې خنډان کې ځني خلکو تدبیرات کوم چې واخته خفچو او وینه وې او یاده وړ چرته د مشخص کی او د اعلان د فارې دی دای نسبتا ائتمادي کسان چې محمد بن عبد رزي تشهید یې او قاسم ساجدنا بالله سيدنا يجير قطعه دغه مور پرې بندي تغیرات انتقال داشتې لري اشترافتلار کې دی, دی چې واجب دی فرض دی کو سنت دی هتا چیرې دی رسې سنت دی تدبیب یې نتا مو نو یې یا ویله خصه مختصر کړکړي په احتمال نه وای ا دې تغیراتوبونو مې خاندان په دوت سره ویل بالکل لاخیہ چاڑے ہاں او ماته دې ریته ما دې خارکه زالنه په اجتماع دې رهم ڈان آئی، ڈان پویا تو یہ جیبیو سا تل کرے نو، اب دا سو نت چ مون لیر شوه ری قناه په خدمه جام امام زهری دی نه بلڅوب هغه شې دی مون کې د رسول <سؤال> الله صلوات او د عالم مو دا چې وکبره کله ما خضر کله ما رفا کله ما سیده وای څه چې شو چې دا حقه ته پرخافت کې تنظیم ما معك م جب انتقالات ت انتقال خف انت خ فشا تاسو په نووې انتقالاتو راهغه. علامه غټه منداري ځوانه په صوده حجي سو سب ته دې یاد پاره نه ځان ما آزاد کړ په رمضان دې سره په دې دینشته کو نه مستند جدي تکبير عند الانتقال الى ركوع او تکبير عند الانتقال من الركوع الرفع من الركوع دې مات تاثنان پا تلمیزی کی ویڈیو چی رفل جرین مسلا لما حتنا معرکن عراب باید شوید. مستقید کتاب بنا پیگر کتر شویدی مان بخاری جور رفل جرین، محمد اونس مرزی کتاب رفل جرین، ابن قیم پریک تسیب دی عحمد الدین، صاحب دا غایت دا اپنی من من را محمد ابن احمد رساله لك الله وغذ کرده په 540 رک دي دني من فاسدي صبح کیچه ها هم په کتابه کې له شاه مشه کشمیرینیل څخه دین واستون یې انده اتفاق په اړین هاده ده کسیر چرا رف جدین عنده لیتتاحنه ایلا. سوقوله الصحابه وی، سوق درش وی، سوق منزوص وی، سوق عشر ومباشر وی. اوازه رف جدین تزیکر ده، عند, عند الانتقاد من ركوب، عند الانتقاد من ركوب، بانسی جدتین، كله خفزن پیپتیداد رکاری شایدیس کی هم متعدد احادیث پریکی ہیں. موسیقی پا لیر احمد تیزی مقام اول حوال ذکر تیچار کی رفجینینگی. فیخ پل اشتراب ذکر تیچوایا. عديده عديشه ام ايزا قائم من تکبیرۃ التاح عند الانتقال من الركوع عند الانتقال من الركوع او عند الانتقال الى من السجدتين الى الركعات تاريخه قرار قال عليه ابن عمر روى ته ازهريان سالما من المرضان او <سؤال> دوزه سبستاگی تشونم. علاوات دوزه احای ایوخو اتتاح که لن. ابل ازاراده <مصدر> هندفعو بعد ما ارخو. ربین سیجیتین دلتنشتره. ولایت فرگین سیجیتین. وای. او دې بنعام مرهเวته عین دا لیک ځای د کورند انتخاب mero کور را کړین اما نه رسول الله صح ما رسول الله صلی الله علیه ده عبد الحمید بن جعفر شی او احمد بن عطا دامت کنسی رواه دي په احادیث هو ده ما وره ترس مننه څنګه ولې په وعیدو ځنني ما او تاسوني کړه سي هه صلی الله او دا حدیث لري د لیک ډیره خطر ده چې داسې صحابه یې تذیق وکوم خپل <سؤال> یاران دا لري کما تاسو یې کوي یو محمد بن عمرو یې عطا متکفی دوایي زغې ته ده ها لیکن پسنادت د مؤمل بن اسماعیل دی بل عاصمي قرب دی او دوایي محیره سلورم ها سلوورن ها زم راید دمالک محرس او ددین اعلوا حسن بسیر میں سیدین ابن یریر ابو صور ابو وغیرہ مالک من یورایت دیر چرئی پر مواجه کی راقل یریان وی وخالق زیادرک آخرون احناب دی ابراہیم نخری میں بلیراء اما اسواد شعبی سفیان سوری کله چې جماعت دې خی دایمای مادي کوم یو دې چې راپلرین بغا تهګمري جواب اول پاول کوي دا براب نه آيي لابتتاح صلاة رفا يديها صم لا يعودنم صم لا يعودنم صم لا يعودنم بے رفا يدين پتر کا پادم رفا یا اتماعی رویت عبداللہ ابن مصرود نیحان دوائی اللہ حدیثنا جواب همکی شرکت وائلی محوی صورت جنین وائی شوفیان وائی علی الموغیرام ماوی ابراهیم نحیطه لی جَ وَايَ نَبِيُّ حَيَّتَ يَا نَارَ نَبِيِّ الْإِسْلَامِ افْرِدِي لِتَطْهُيرِكَ وَذَرَكَ وَذَرَ فَارَسُ مِنْهُ كُنْ مَائِمُ إِبْرَاهِيمَ خَلَفُ جَوَابِكَ إِنَّكَ نَوَازَ أَحْمَرَ تَنِي فَذَلِكَ فَقَدْ رَآهُ عَبْدُ اللَّهِ 50 مَرَّةً لَا يَفْرِدَالِكَ وَايَ مَشَتَ يَنِذِ دَرَايَ عَبْدُ اللَّهِ فَانْظُرُ زُلْفَلِذَيْهِ شَتَيْنِ نَدِيَّهُ وَايَ الْحَمَلَ تَرْجِيمَ وَايَ الْمُخِيرَ يَتْلُهُ عَبْدُ اللَّهِ وري عبد الله ابن اسلام کې قصامت رسول الله اسلام کې هزار سفر کومر غره حتی دې تهین کومر غره هغه तपاتن لګیل دا وایل دا پاتونګ ترجیح او پر پر ورک له په کسته ملزمه باندې دا په سماندی ورکله شنو پد هغه شو غورو نه ته کی دی او رې شو وایي دې آ وای میرا اوهنی مسعود نه ویل دا عمر ګورنی لیدا دا څو تعجوب خو دا وایل ته نه وایل په نواسه یې مسعود تا خو په سینې باندې ده کټی په مکتب شي دا استاد د سکول ورګي آ یو څه وی وستا یې تا اغه وی جنما حدیث څنګه ټیک دي زموږ قول الله دی ا اولاد دې نه ریټنه څوک رافلین کوي دی فکان من حجت دې دې ساری کا وره حجت باور شته چې به زه داوا مکوږه خبرې شم نه ما سنې خپل دلیل خو یې پیش کومه حقه تغنور وروتون سکت کې دې ته وسو او دا رقم عمر رضی الله <سؤال> عنه کې ماډیکو حریص رضی الله عنه کې دا ابو هرره کې ابو حمید سعید رضی الله عنه کوئی وی ما دا یو جواب نه ان کو کنه ما روي فزاره کنا دي زمړایې خو با د واده ګرانه پلیته نقلې خا ترک هم نه خلیته زمړایې دې راځي چې موږ نه ویو ها دا بزه چې دا دې نه خپل او دارو سنیوي چې نه نو نو شوې دې چې دا نو ستاسو فکرې ایم ما یې کو نه په نفسي سقيمن ولا یې کو نه په ذکر اصلا غته قدره غیره له کده نو چې نقل کړی دا آدمره او ایم نو په امام دا وې چې دا غل ته دې پره راوي دا لیکه رافي دین او دپک شاندی دیو رفق دیان پیکین شه دا غرتي راوی دا بوزنا پتہ ابن ابي زنا پتہ فره ويت شه رفق دیان ها کین کان ها نو وسرغ متوجی شه نو کم رويت تي ابن ابي زنا نال ود دجینلا کړه دې هغه دا اجر وای چای سره پیری نه دا خاصه یا ستین مونکر وای فاتوم دا خاصه مونکر ها نو حدیث خطا و نه وسوم حجج جو او کویته نه نا غم صحیح دی یو ټیک دی صحیح دی مون گو ته مونکر نه و نو د سېګه دا سرخه فراغه دي او اغه او څنګه غانډو ریډ پلیډین نه کولای او دا یې مزناب چې ریډ پلیډین نه کولم نو په دې توځوټین دا حق زه دي چې په لا تجيبه باتي انچته ده هغه دې نه چې بریکي طرفنا وایي زکاته په هیئتفا ده چې اول نه دارف له دین دې دې دین کوي پس کو ځنه کراف له دین دې نه سي د تن واه په کنده ختمو او فقيام كرکاته سادسه يا رکاته ثانته وا او رور رور فقیدن رفقیدلا اخذهم رفعه زايو وريكي ربحا صادقا او تر ضرب ريدين صد دي لا حق به متاخر فقره انه باندې نور رحيدين به مسوق شويد زك عليه عنا النص الرحبه حديثا يا فقيه اكبر حجيت لقول من اه کلن ګرره قاوده چې منصور فدک علي پرې وېدنه ثم منصوره قاضي بن عمر روي فایهم عمده قشای دی چې ابن عمر وقولنا کل کیره پیرین عمل رسول تضرف دیندی نصن په منکو د پیغمبر باندې عمل نکره زانه بل شان دی کوي په حدیث چې ما نشته یم ا تکرا دناوشن رن خال قائن انتدا عدم در فلین دی محمد پر وژګا مونکر دی دی محمد چه فلان میکونې خو دا رويت دی مونکر څنګه دی دې په مخابله کې کم معروف زوی دی محمد نه جناقل دی اگر فل یدن دی د دې کم کې چې ادم فل یدن دی وما دلله د ذلك او د تاته فلن یزار کا س خله و چې ما ته سبی شته دی ک ما ته پته ده چې د تديمات پر کې من کرد د سر تاته پته ده ف نه تا او غ ک او دا معروف دی دا ادمی رحلی نه د سدي منکر دی یو راو اداره او یاده چتر د تاوس کوله ته زی په قول مجاهد ورکی هو دی مجاهد د تاوس په څه کې کم دی ها کواز به مخ په ترنه د مجاهد واجبو کان دا خلاصه ورته نه مینلار چې نصيحه منسوخ نه او دې لګيده په قول <سؤال> باندې چې عمل <سؤال> کوي دا صحابي په قول دې عمل نه کوي چې نقل له یو شت کې عمل دې ولشتي څنګه دي غیر حق کولی بولي وایي صحابه دې نه خان خو دې بولي سمورست په خبره من بول کوي یم مرحو دات نه او امام دې نه شي اخه خبره د پیغمبر نه نقلونه او منڅه شيوه وایله وای له ویچره یو زله وی دي چې نو ځان ته نيي وي وایلو درو او حما ختم داري چې عبد الله بن مسعود اونډه هم په دې نه و د خاركي ها بابا غائب بن او دا په خلقو باندې کا په افا کښې نه توه اه ابراہیم چې نا کړ کړې ده عبد الله نه ابراہیم اخذ عبد الله خندې ثابت زدا کشر نه هان تلهم یله کوي مصلاۃ عبد الله ابراهیم چې لري کنا د دې صحیح چې کلا چې عبد الله حدیث نقل کړي او سند نه ذکر کړي نو دا پوره اعتمادي آیا چې کلا سقدي ترددي نه غیر په بل دی ما غوړل شماته تران کړي آیا چې پورې اعتمادي نه به بل باندې مورې نه کوي او که چېرې مات راته وې آو مابت موطف سینان دو سετε ر Rak � etme آدمی رک televدین دهگاناً په ما را غلیدنه حسن معاش عیاش مدار دیر سنت کرا غلید خده ا فطرا او در 3 لس م سدای ظاهر شلو او یا عمر تحديث او سیدی 500 احادیث ها حیوان تر سیدی دی او عمر تنو او په خورت یو یو چتروش ماتګون فيه راوي دي هم دي خو نمنې په موږه څنګه د دې پېشتې پکې ها اغه ابو حمید سعید رویت کې عبدالرحم خان یې دي تاسو نه زریف راوي دي ها بين محمد بن عمرو اعطاه كذلك حق الرحمنا او غرض دا په اد یلوس کې براشي کې اعتراض دی په توورق تي را وشه ترمذی کې مرادی جمیعاً چاوي لري فقتا واشنگتني او ابو بوخاري اې لا ترکل ورغهfileTool کوئی زلم دې چې و ير دې خر کو سنت نشته او حديث نشته منکو حديث عمر کو خلیل وروکن مقابل من او نو کو په महाराज د تقدیر را چې کوجر خپل دین دی بی. مابین چې دې تین کې کوئی ادم در خپل دین دی لکه مناسبت د بیا چې تین صدې ادم اوله او وای. پاکه راخه ها نو موږ چې وګورو موږ د سیدي دا اساسه کتاب کوو چې دا بنه شیته نه سنت ته او اندره انتقال درکوو سنت ده تقریبا فرضه هغه باندې به کې سنت او سنت وي نه یې ها او تنسا خبر جائی جانا آپ دو خندگانی کئی